Скотт Лінч. Лукавства Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. Книга перша. Амбіція. Епіграф. Що ж, з усмішкою можу я вбивати, щасливого вдавати в мить печалі, вмиватися нещирими слізьми, являти на обличчі що завгодно. Вільям Шекспір. Генріх Шостий. Частина третя. Глава перша. Партія з Доном Сальварою Один Головне правило локала море було таким. Добра афера займала три місяці тільки на планування. Три тижні на репетицію і три секунди, щоб завоювати чи втратити довіру жертви назавжди. Цього разу він планував витратити ці три секунди в зашмаргу. Люк стояв на вколішках із тричі намотаною навколо шиї конопляною мотузкою, а кало стояв у нього за спиною. Шорсткуватий матеріал – лишив би на горлі лока дуже правдоподібний відтінок червоного. Справжній каморський вбивця, досить дорослий, щоб пройти прямій, буде душити лише шовком чи дротом, щоб краще перетиснути трахею жертви. Але якщо дом Лоренцо Сальвара зуміє вмить відрізнити фальшиве удушення від справжнього на відстані тридцяти кроків, то вони явно недооцінили людину, яку планували пограбувати, і весь план зійде на пси. «Ти його бачиш? А жук сигнал подав?» А потім видав кілька виразних звуків булькотіння. Нема сигналу, І до сальвари нема. Дихати можеш? Нормально, нормально, прошепотів Лок, але потруси мене ще трохи. Добряче так. Ця частина завжди всіх переконує. Вони були в глухому завулку біля старого храму щасливих вод, десь за високим муром хлюпали молитовні водоспади храму. Лок знову вхопився за слабеньке кільця мотузки, що опорізували його шию, і глипнув на коня, який витріщався на нього. Всього за кілька кроків. Коня ж присідав від ваги рясних купецьких пак. Бідна дурна тварина була смирна. За молочно білими оболонками його незмигних очей не було ні цікавості, ні страху. Його не хвилювало б навіть, якби удушення було справжнім. Минали дорогоцінні секунди. Сонце стояло високо в небі, випаленому від хмар, і бруд завулка прилипав до бриджівлока, як мокрий цемент. Поруч у тому самому вологому бруді лежав Жан Танен, а Гальдо. Вдавав, переважно, що відбиває йому ребра. Він весело копав його ногами принаймні хвилину, поки його брат-близнюк нібито душив Лока. Передбачалося, що Дон Сальвара в будь-яку секунду мав зайти в завулок і в ідеалі кинутися рятувати Лока і Жана від їхніх нападників. Такими темпами він зрештою врятує їх, хіба від ги. «Богарідні!» – прошепотів Калоп, пригнувшись до вуха Лока, щоб здавалося так, наче він щось вимагає в жертви. «Та де ж той клятий Сальвара? І ж жук? Ми не можемо цією дурнею весь день займатися. Оцей клятий заволок і інші люди заходять. Ану души мене далі, прошепотів Лок. Подумай про 30 тисяч крон і души. Я весь день буду дивитися, якщо знадобиться. Два. Того ранку напередодні самої партії все пройшло чудово. Навіть попри природно нервовість юного злодюшки, якому нарешті випала нагода, піти на своє перше серйозне діло. Звичайно, я знаю, де я маю бути, коли все почнеться, – скиглив Жук. Я на тому даху просидів більше, ніж у матері в животі. Жан Танен опустив праву руку в воду каналу і гризнув кисле болотне яблуко, яке тримав у лівій. Передній планшир барки-плоскодонки був його місцем для відпочинку в рожевому, як розбавлене вино світлі ранку. І Жан міг зручно вмостити там через це барильце важкі руки і кривенькі ноги. Єдиною іншою людиною і тим, хто виконував всю роботу, у порожній барці був Жук, довготелесий патлатий юнак двадцяти років, що налягав на жердину на кормі. Твоя мати поспішала позбутися тебе, Жуче, що цілком зрозуміло. Тоношана був тихий, рівний і дико недоречний, такий пасував би більше вчителю музики чи переписувачу сувоїв. А от ми не поспішаємо. Тож побалуй мене ще раз доказом проникливого розуміння нашого плану. «А що б тебе?» – відповів Жук. І ще раз штовхнув барку проти тихої течії каналу. Ви з локом, калуй, гальдо, стоїте в завулку між щасливими водами і садами храму Нари, так? Я на даху храму через дорогу. Продовжуй», – сказав Жан із повним ротом. «Де в нас, Дон Сальвара?» Покаричнувато глиняній воді каналу повз них пропливали інші барки, навантажені всім, від бочок зелем до корів, що мукали. Жук штовхав свою барку на північ вдовж головної водної магістралі Камора, до мінливого ринку, і місто, погоджуючись, оживало навколо них. Похилені сірі будинки з відполірованого водою каменю випльовували своїх мешканців на сонячне світло та наростаюче літнє тепло. Був місяць партія, а це означало, що нічний під конденсату, який вже википав із будівель густою млою, повністю щезне без смарної білої спеки по обідням. Він виходить із храму щасливих вод, як і кожного дня покаяння, близько полудня. З ним двоє коней і одна людина, якщо пощастить. Дивний ритуал, сказав Жан. Навіщо йому так робити? Матінка взяла з нього обіцянку на смертному одрі. Жук Ледве зміг занурити жердину в канал і зумів таки знову проштовхнути барку далі. Вона сповідувала релігію Вардана, навіть після того, як вийшла заміж за старого дона Сальвару. Тому син раз на тиждень залишає пожертву у Варданському храмі і повертається додому так швидко, як тільки може, щоб не привертати зайвої уваги. Жан, я вже знаю це лайну на пам'ять. Та чи був би я взагалі тут, якби ти мені не довіряв? І чому саме мені доводиться штовхати цю дурну барку аж до ринку? Та ти можеш припинити штовхати її в будь який момент, коли зможеш перемогти мене голіруч три рази з п'яти. Жан посміхнувся, вищиривши два ряди кривих зубів на забі'ятому обличчі, яке, на вигляд було, ніби хтось поклав його на ковадло і намагався виклипати з нього приємнішу форму. Крім того, ти є вчишся шляхетної професії. Навчаєшся в найкращих і найвимогливіших учителів, яких наш фах може запропонувати. Отака от гівняна робота буде добра для твого духовного виховання. Ніяким духовним вихованням ти не займався. Може і так. А це наймовірніше через те, що ми з луком ухилялися від свого виховання більшу частину нашого життя. Щодо того, чому ми знову проганяємо план, дозволь нагадати тобі, що один прокол і доля цих бідолах здасться раєм порівняно з тим, що дістанеться нам. Жан показав на один із міських сміттєвих возів, що зупинилися на бульварі біля каналу, і приймав довгий темний потік нечистот з горішнього вікна місцевої пивнички. Екіпаж цих возів складався з дрібних злочинців, чиї порушення були занадто незначними, щоб присудити їм постійне ув'язнення в палаці терпіння. Прикутих до своїх возів і згорблених у благенькому захисті до шкіряних пончок, їх щоранку випускали насолоджуватися сонячними променями у вільний час, від проклинання кількох тисяч каморців, які із сумнівною точністю спорожняли свої нічні горщики. «Я не налажаю, Жане!» Жук перетрусив думки, наче порожній гаманець, відчайдушно шукаючи щось, що допоможе розмовляти так само спокійно і впевнено, як завжди говорили Жан і всі старші шляхетні шельми, але язик більшості 12-річних підлітків далеко випереджає розум. «Я чесно не налажаю, зубдаю, я обіцяю!» ти молодець!» – сказав Жан. Радити чути. Але в чому саме ти не налажаєш? Жук зітхнув. Я подаю сигнал, коли садвари виходять із храму щасливих вод. Я стежу за тим, хто ще намагається пройти повзавулок, особливо пильно за міською вартою. Якщо хтось з'явиться, я стрибаю з даху храму з мечем і відрубую їм кляті голови на місці. Ти що? Я сказав, що відволічу їх як зможу. Жанити оглух, чи що? Ліворуч від них пропиливала низка контор. Лаковане дерево шовкові навіси, мармурові фасади та інші показні штрихи вздовж набережної. У цьому ряду три та чотириповерхових будинків вросли глибокі корені грошей і влади. Монета-сілувальний ряд був найстарішим і найбагатшим фінансовим районом на континенті. Це місце було настільки ж просочене владою та складними ритуалами, як і скляні висоти п'ятивеж, де відокремилися від міста, яким вони правили, герцог разом із великими родинами. Ану, паняю гору отак під мостами жуча. Жан махнув кудись яблуком. Його милість буде чекати настам. Просто посередині монетосілувального ряду Віа Каморадса перетинають дві ендерскляні арки високий і високий місток для пішоходів та нижчий ширший для візків. Суцільний блиск неземного скла скидався на рідкий діамант, ледь, ледь вигнутий гігантськими руками і залишений затвердіти над каналом. На правому березі була Фаурія, велелюдний острів багатоярусних кам'яних будинків і садів на дахах. Біля кам'яної набережної збивали піну дерев'яні колеса, втягуючи воду з каналу в мережу жолобів і віадуків, які перетинали вулиці Фаурії на кожному рівні. Жук підігнав барку до хиткого причалу просто під містком. Зі слабкої тонкої тіні арки на набережно стрибнув чоловік, одягнений, як жук і жан, у заляпані мастилом шкіряні бриджі і просту бавовняну сорочку. Наступний стрибок переніс його на барку, яка ледь, -ледь похитнулася від його ваги. «Салют вам, монпансія Жанне та Нене, і щиро вітаю вас із вдалою та вчасною появою», – сказав новоприбулий. «А я вітаю вас із надзвичайною грацією, з якою ви зійшли на наш украй скромний човен, монпансія Ламоро». Жан підкреслив сказане, закинувши до рота недогризок яблука разом з насінням, і видав вологий хрускіт. «Ну і що ти за людина?» – лок Ламора висолопав язика. «Обов'язково так робити. Ти ж знаєш, що із зірняць цих клятих яблук, чорні алхіміки роблять рибну труту. От мені пощастило, що я не риба, сказав Жан, прокотнувши останній пережований шматочок. Лук був посередньому всіх значеннях. Середнього зросту, середньої статури, з помірно темним волоссям, коротко підстриженим над обличчям, яке не було ні красивим, ні незабутнім. Він скидався на справжнього теринця, хоча, можливо, шкіра в нього була трохи менш оливкова і рум'яна, ніж у Жана чи Жука. В іншому світлі він міг би зійти за дуже засмаглого варданця. Навіть ясні сірі очі ніяк не відділялися на його лиці. Таку людину богини, мов навмисне, створили для того, аби її не помічали. Він оперся спиною на лівий планшир і схрестив ноги. «І тобі здоров, жучку. Я знав, що ти пожалієш своїх старих колег і з їм перепочити на сонечку, поки сам працюватиме з жердиною». «Жан – старий ледачий гад. Ось він хто», – сказав жук. «І якщо я не пхатиму барку, він виб'є мені зуби в потилицю». «Жан найніжніша душа в коморі, і ти ранив її своїми звинуваченнями», – сказав Лок. «Тепер він всю ніч буде плакати». «Я однаково не спав би всю ніч», – додав Жан. «І плакав би від ревматичних болей і запалював свічки, щоб відігнати злі випари». «Це не означає, що наші кістки не скріплять у день між жорстокою і учню. Люк потер куліні чашечки. Ми, принаймні, вдвічі старші за тебе, що дивовижно для нашої професії». «Тільки на цьому тижні дочки Ази Гіли Цілих шість разів намагалися провести наді мною за упокійну службу, сказав Жан. Тобі пощастило, що ми з Локом ще досі моторні і беремо тебе з собою. Для якогось перехожого Жан, Лок і Жук могли здатися екіпажем прокатної барки, що ліниво правували до перетину Вія Камарацца та річки Анжевіни по вантаж. Жук пхав все ближче і ближче до мінливого ринку. На воді множилися подібні баржі, лискучі чорні човники та побиті... Плав засоби на всякий смак. Далеко не всі добре трималися на плаву. Так от про нашу партію, сказав лок. Як наш ревний молодий учень розуміє свою роль у плані? Я розказував тижану весь ранок. І висновок який? Та я ж уже все на пам'ять знаю. Жук з усієї сили наліг на жердину і повів їх у тісну прогалину між парою плавучих садів, обнесених високими стінами. Барка зайшла під гілля одного з садів, і над ними попливли аромати жасмину й апельсинів. Через тіну одного садового човна визирнув сторожкий супровідник із цівком у руці, готовий у рази потреби відбити їх. Великі барки, ймовірно, везли саджанці в сад якогось аристократа. Я на пам'ять це знаю. Я не налажаю обіцяю. Я знаю своє місце, знаю сигнали, і я не налажаю. Три. Калот термосив локам з подвоєною силою. А той віртуозно грав жертву, але час минав. Хлопці борсилися в пасі своєї пантоміми як фігури з неймовірно винахідливих пекел таринської теології, пара злодів, яким судилося привести вічність у провулку і грабувати жертв, які так ніколи не віддавали богові душу і свої гроші. Тебе теж це все тривожить, прошепотів Калон. Просто грай роль, прошепів Лок. можна молитися і душити водночас. Праворуч від хлопців почувся високий крик, який відлунював бруком та стінами храмового району. За цим вигуки й рипливі кроки людей. У бойовому спорядженні. Але звуки ці віддалялися від завулка, а не наближалися до нього. «Схоже на жука», – сказав лок. «Сподівайся, це він так увагу відвертає», – сказав Кало, намить ослабивши хватку на мотузці. Тієї ж миті через щілину неба між високими стінами завулка майнула тінь і на якусь хвилю впала на хлопців. «А це, щоб чорта було», – спитав Кало. Праворуч від них хтось знову закричав. 4. Жук доправив усю їхню компанію Звія Каморадса на Мінливий ринок вчасно, якраз тоді, коли дзвіночки на вершині західної сторожової вежі піймали вітерець із моря і продзвонили 11 годину ранку. Мінливий ринок був озером відносно спокійної води в самому серці Камора, мабуть, півмилі в окружності. Низка кам'яних вилерізів захищала його від бурхливого потоку анжевіни та навколишніх каналів. Єдина справжня течія на ринку, була рукотворна. Сотні й сотні копців повільно обережно йшли одне за одним проти годинникової стрілки на своїх човнах, штовхаючись за цінні місця навпроти плискуватих хвилерізів, де існували юрби покупців і туристів. Міські вартові у своїх гірчічно-жовтих плащах командували лискучими чорними катерами. На кожному висловало з десяток закованих у кайдани в'язнів із палацу терпіння. І довгими жердинами грубою лайкою розчищали кілька нерівних каналів Крізь пливний хаос ринку. У цих каналах проходили прогулянкові барки знаті, обважні вантажні барки і просто порожні, як та, в якій сиділа трійця шляхетних шельм, прорізаючи носом свого суденця це море надії та жадібності. Жук налягав на жердину, і вони проходили повсім торговців дрібничками у вутних корічневих суденцях, продався прянощів з його крамом на трикутному стелажі посеред незграбного круглого плота. Так називають вертола і канальне дерево, що погодувалося на понтонному плоті зі шкіряного міхура, який підтримував його коріння. Це коріння тягнулося у воді, соточи сечу та інші паскудні рідини залюданого міста. Шляхетні шельми пропливали під балдахіном шелесткого смарагдового листя, і той обсипав їх тисячами пунктирних тіней і пахощами цитрусових. За деревом, алхімічним гібридом, на якому росли і лайми, і лимони, доглядала жінка середніх років і троє маленьких дітей, які лазили на гіллі і на вимогу скидали плоди в човни, що пропливали мимо. Над суднами мінливого ринку здіймалося поле прапорів, вимпелів і шовкових штандартів, які змагалися в яскравості кольорів та символів, щоб донести свої повідомлення до недовірливих покупців. Там були стяги, прикрашені нерівними обрисами риби чи птиці, чи того і іншого. Прапори оздоблені кухлями елю, пляшками з вином і паляницями хліба, чоботами, штанами та кравецькими голками з ниткою, фруктами, кухонним начинням, столярним інструментом та сотною інших товарів і послуг. Де не де маленьке скупчення човнів під полотнищем з куркою або плотів під знаменами з сходилися в герці. Їхні власники голосно проголошували перевагу своїх товарів або припускали, що діти тої чи іншої сторони байстрюча, а сторожові човни стояли на розумній відстані на випадок, якщо хтось потоне або піде на абордаж. Іноді прикидатися бідним такам урокам? Лок роззирнувся довкола задумів. Жук і сам був би не проти витрішки продавати, але на ньому була важлива місія – уникнути зіткнення. За ними в кільватері пропливала барка, напхом-напхана десятками верескливих котів у дерев'яних клітках. Над нею майорів голубий вимпел, на якому майстерно намальована мертва миша, кровоточила пишними червоними нитками через дірку в горлі. Просто є щось таке в цьому місці. Я майже переконав себе, що мені справді потрібні фунт риби, кілька тятив, старі черевики та нова лопата. щастя, для нашого заміру, – сказав Жан, – ми наближаємося до наступного важливого пункту на шляху до великої купи грошей до Сальвари. Він показав на північно-східний хвилеріз, за яким між ринком і храмовим районом стояв ряд успішних прибережних готелів і таверн. Як завжди я увоко вліпив, Жани. Впершу жадівність, фантазії потім. «Не давай нам спуску, друже!» – локтиснув пальцем у напрямку, у якому вже вказував Жан. Жучику, виведи нас на річку, а потім поверни праворуч. Хтось із близнюків чекатиме на нас у завалі борта, в третьому готелі на південному березі». Жук попхав їх на північ з кожним натужним зануренням жердини, намагаючись сягнути дна ринкового резервуара, який був глибшим за навколишні канали. Вони ухилялися від надміру завзятих постачальників грейпфрутів, сосисок у тісті та алхімічних світлових паличок. А Лук і Жан розважалися своєю улюбленою грою, намагаючись виокремити серед натовпу на хвилерізах маленьких кишенькових злодюжок. Неуважність тисяч заклопотаних жителів Камора досі годувала старого, заплішеного батька злодіїв у його серій норі під пагорбом тіні. Майже 20 років відтоді, як Лок чи Жан в останнє ступали туди. Щойно випливши з ринку на саму річку, жук із Жаном мовчки помінялися місцями. Жанові м'язи були рівносильним супротивником швидких вод аржевіни, а жуковим рукам потрібен був перепочинок, щоб добре зіграти свою роль у грі. Коли жук упав на місце Жана на носі, лок не би з повітря видобув коричневий лимон і кинув його хлопчикові. Жук з'їв його за шість укусів разом із сухою шкіркою, якомога голосніше розжовуючи, чернововато жовту мякоту між світлими, але кривими зубами. І усміхнувся. «З цього ж не роблять трути для риб?» «Ні», – відповів лок, – «труту для риб роблять тільки з усього того, що їсть Жан», – Жанка хикнув. «Від крапля рибної трути біди не буде, якщо ти, звісно, не риба». Жан тримався майже впритул до південного берега Анжевіни, подалі від глибини, куди й недіставала жердина. Згори на них падали стовпи гарячого перлово-білого світла, коли просто між їхньою баркою та юним сонцем майнули елдерскляні мости. Річка була завширшки 200 ярдів і випаровувала в повітря свою вологість разом із запахом риби і мулу. На півночі, побрижені під спекотним серпанком, стелилися схили островів Альчігранте, де мешкало дрібне дворянство міста. Це було місце з обнесеними муром садами, витонченими водними скульптурами та білокам'яними віллами, які для всіх, то був одягнений як Лок, Жан і Жук, були просто неприступні. Коли сонце наближалося до свого зеніту, величезні тіні веж підійшли в горішнє місто і розливалися рожевим вітражним сяйвом над північними краями Альчігранти. «Боги, люблять це місце?» – сказав Лок, барабанячи пальцями по стегнах. «Іноді мені здається, що всеньке місто поставили тут тому, що боги просто обожнюють злочин. Кишенькові злодії грабують простих людей, Копці грабують будь-кого, кого тільки можуть обдурити. Капа Барсаві грабує грабіжників і простих людей. Дрібніші дворяни грабують майже всіх, а герцог Нікованте час від часу суне кудись зі своєю армією і грабує все, що бачить Стал Верара до Єрема. Що й казати про те, що він робить зі своїми дворянами та простим народом. – Значить, ми грабіжники грабіжників, – сказав Жук, – які вдають, що працюють на грабіжників інших грабіжників. – Так що ми якось псуємо гарну картинку, еге. Лок подумав кілька секунд, клацючи язиком по внутрішній стороні щік. «Можна розглядати нашу діяльність як щось на кшталт таємного податку на вельмуж, у яких більше грошей, ніж обачності?» «Гей, ми на місці!» Під завалом борта був широкий охайний причал з півдюжиною палів і жодного корабля. Гладенька сіра набережна тягнулася тут на 10 футів заввишки. На вулицю вели широкі кам'яні сходи і брукований спуск для вантажів і коней. Кало Санса чекав на них на краю набережної, одягнений трохи краще за своїх товаришів, а позаду нього спокійно стояв смирний кінь. Лок махнув рукою. Ну що у вас нового? крикнув він. Жан пхав барку вправно іграційну. До набережної було 20 ярдів, потім 10, а потім вони з легким шкребанням ковзнули об неї бортом. Гальду, притарабанив всі речі в кімнату. Це бо ж люкс на першому поверсі. прошепотів у відповідь Кало, нахилившись до лока й жука, і взяв швартовий кінець барки. Укали були кон'ячно темні шкіра та волосся, схожі на чорнильну скипку ночі. Гладеньку шкіру навколо його темних очей порушувала лише тонка сіточка зморшок від сміху. Хоча будь-хто, хто знав близнюків санців, скоріше схарактеризував би їх як зморшки від глузливих насмішок. Неймовірно гострий гачкуватий ніс передував його гарному виду, наче наставлений кинжал. Місно прив'язавши барку до палу, калок кинув локу важкий залізний ключ, прикріплені до довгої китиці з плетеного червоно-чорного шовку. У люксових мебльованих кімнатах, як от завал борта, двері кожного номера охоронялися замками з годинниковим механізмом. Зняти їх могли якимись хитромудрими засобами лише власники, які можна було замінити з ниші у дверях. Кожна кімната отримувала нову скриньку та ключ від неї. Сотнями таких однакових коробок, які зберігалися за полірованою стійкою в залі. Готель міг значною мірою забезпечити злодіїв що копіювати ключі для подальших зломів тільки свій згаяти. Така передбачливість також давала Локу і Жану гарантовану приватність для швидкої трансформації, яку вони запланували. Прекрасно! Лок стрибнув на пристань, так само спритно, як і до того в човен. Жан передав жердину Жуку, а потім зіскочив з барки, аж та похитнулася. Ходімо, заберемо наші гости з Емберлена. Коли Лок із Жаном припустили по сходах до готелю, Кало жестом показав Жуку, щоб той поміг йому з конем. Білоука істота не мала абсолютно ніякого страху чи волі, але той самий брак інстинктів самозбереження міг призвести до того, що вона здатна дуже легко пошкодити барку. Кілька хвилин хлопці обережно топхали, то тягли тварину і нарешті поставили коня в центрі барки, спокійно, мов статую, у якої випадково виявилися в грудях легені. – Примили створіння, – сказав Кало. – Я назвав його перетикою. Можна користуватися замість стола або замість арки. «Смирні тварини лякають мене до всирачки». «А мене – до всикачки», – сказав Кало. «Але всякі білоручкі тюхтії надають перевагу смирним в'ючним коням, а наш пан-купець Земберлена саме такий». Минуло ще кілька хвилин, і Кало і Жук стояли у приємній тиші під пекельним сонцем. Тісто тобі члени нічим непримітного екіпажу Барки, що чекав на вихід поважного пасажира і зло на завалу борта. Незабаром цей пасажир спустився сходами і двічі кашлянув, щоб привернути їхню увагу. Це був, звісно, жлок, але не схожий на себе. Його волосся було прилизане трояндовою олією, вилиці немов відтіняли трохи глибші западини на щоках, а очі ховалися за окулярами в оправі з чорного перламутру, що вилискував сріблом на сонці. Тепер на ньому було щільно застебнуто чорне пальто в емберленському стилі, майже по фігурі від плечей до ребер, яке потім розширювалося на талії. Живіт порізували два чорні шкіряні паски з полірованими срібними пряжками. За коміра випиналися й трипотіли на гарячому вітерці три шари чорних шовкових шийних хусток. На ногах були оздоблені вишивкою сірі штани і туфлі за кулічою шкіри на товстих підборах, з чорними язичками-стрічок, які дещо смішно стирчали назовні і нависали над його ногами охлялим завитком тепличних квітів. На його чолі вже текли як Маленькі діаманти, краплини поту. Каморське літо не винагороджувало чужинської моди з північного клімату. Мене звати Лукас Фервайт, сказав Локламора, – говорив хлопець рубано й точно, безлокових природних модуляцій. Він нашарував натяк на різкий варданський акцент, злегка скалічивши рідний каморський діалект, як бармен, який змішує алкоголь. Я вдівся так, що за кілька секунд увесь буду мокрий від поту. Я такий телепень, що ходитиму вулицями Камора без ножика в кишені. «Крім того, – сказав він із ноткою жалю, – я повністю вигаданий». «Мені дуже шкода, пане Фервайт, – сказав Кало. Але принаймні ми підготували вам човен і коня для вашої грандіозної екскурсії». Локабережно спустився до краю барки, похитуючи стегнами, наче людина, що нещодавно зійшла з корабля і ще не звикла до поверхонь, які не під її ногами. Він йшов прямий як стріла, а рухався мало не по-бабськи, несучий манірність, Лукаса Фервайта, мов, невидимий одяг. «Мій супутник прибуде будь-якої миті», сказав Лок Фервайт, коли ступив на борт барки. Його звуть Грауман, і він теж страждає від легкої уявності. «Велосердні боги», сказав Кало, «це видно заразне». Останнім, по брукованому спуску, тяжко ступаючи під вагою 120 фунтів скрипучої кінської зброї та напком напканих вишитих шкіряних пак, зійшов Жан. Тепер Жан був у білій шовковій сорочці що туго напиналася довкола його живота і місцями вже просвічувала від поту, чорному камзолі і білій шийній хустці. Зачесаний у проділ, змащене густою чорною олією, волосся хлопця, ніколи не бувши привабним для ока, тепер нагадувала дві набиті вовною подушечки, вигнуті над чолом, як покрівля. «Відстаймо від графіка, Граумане!» – Лок склав руки за спиною. «Будьте ласкаві, покваптеся і дайте бідному коню виконувати свою роботу». Жан перекинув свій вантаж на спину смирного коня, але тварина й вухом не повела. Потім він нахилився і місно закріпив збрую під його животом. Жук передав жердину Кало, зняв канадбарки спалу, і вони знову рушили в дорогу. «Ото була всміхота», – сказав Кало, – «якби Дон Сальвара саме сьогодні вирішив ухилитися від свого маленького ритуалу». «Не хвилюйся», – сказав Лук, Лок, стишивши голос, але манірну поставу Лукаса та лишив. Чоловік страшенно відданий пам'яті своєї матері. Совість, коли справа доходить до певних обов'язків, буває надійна, як водяний годинник. «З твоїх уст та богам вуха!» – Кало з веселою легкістю махав жердиною. «Навіть якщо ти помиляєшся, мені яке діло. Теж ти вирядився в десятифунтове чорне фетрове пальто посеред місяця Партіса. Вони сунули вгору по Анжевіні і пішли під широкою скляною аркою по лінії із західним краєм храмового району праворуч від них. Посередині цього моста стояв худий, носатий, темноволосий чоловік, схожий на Кало. Поки Кало штовхав барку під аркою, Гальдо Санса випадково випустив з рук недогризене червоне яблуко і те з тихим плеском гупнуло у воду за якісь ярче два позаду його брата. «Сальвара у храмі», – сказав Жук. «Знаменито!» – Лок розвів руками і сміхнувся. «Хіба я не казав вам, що він страждає від бездоганного почуття синівської відданості?» «Я дуже радий, що ти обираєш жертв лише найвисокодуховніших», – сказав Кало. Невдала жертва може подати поганий приклад для Жука. На пірсі, що стрімів з південно-західного берега храмового району, просто під величезним новим домом Йоно, отця Бур, володаря Хапких Вуд, Жан пришвартував їх у рекордно короткий час і повів з барки Перетика, який на вигляд був чисто як вічний кінь багатого купця. Лок ішов за ним з нервовою гідністю Феррайта. Уся його жартівливість тепер осипалася, як вугілля під вогнищем. Жук кинувся в натов. Так поспішав стати насторожі на перехресті провулка, де незабаром на амбіції на Сальвари чекатиме серйозне випробування. Кало помітив Гальдо. Той саме зійшов зі скляного моста і невимушено рушив до нього. Обидва близнюки несвідомо перебирали пальцями зброю, прихованого під бахматими сорочками. На той час, коли брати Санція зрівняли крок, і рушили до місця зустрічі в храмі щасливих вод. Лок із Жаном були вже за квартал від них, наближаючись з іншого боку. Гра почалася. В четверте за стільки років, порушуючи найнепорушніший закон підземного світу Камора, шляхетні шельми ставили мішень на одного з наймогутніших людей міста. Вони прямували на зустріч, яка врешті-решт могла позбавити Дона Лоренцо Сальвару майже половини його багатств. Тепер усе залежало від пунктуальності Дона.